Ольга погодилась на це заради душевного спокою матері. І відколи не стало Аркадія, Олена переживала вічний страх, що родина чоловіка може відвернутися від неї, і тому старалась, де тільки могла і чим тільки могла, догодити цій родині. Ольга, признатись щиро, не знала, з котрого боку приступити до цього нового обов'язку тим паче, що вона сама стояла абсолютно осторонь так званого громадського життя, якщо не врахуваті чайні вечори в товаристві «Союз Українок» та свячане у рідній школі. На щастя, бодай раз у житті Нестор приніс щастя в дім. Приїхав Нестор і виручив Ольгу». «Що це ви, пане Добродію, сидите в місті і не знаєте, що у вас діється під носом?» «Я приїхав спеціально з села, а ці сидять, як цесарки, і очима кліпають» «Ти?» – щепнув він Ольгу за підборіддя «Не знаєш часом?» – приїхала Орися «Я послав по неї спеціального посланця» «Але в чому справа, Стрійку?» Так ви таки направду нічого не знаєте? Це мені подобається, пане Добродію Сидите в місті і нічого не знаєте Та ж завтра у народному домі, пане Добродію, має бути доповідь Щось надзвичайне Як я чув, то це буде не доповідь, а наукове відкриття Сенсація у світі науки Щось ревеляційне «Але як це ви, пане Добродію, сидите в місті і ні про що не чули?» «Не чули. Але яка доповідь, стрійку, яка?» «Як я можу сказати «яка», коли я її ще не чув?» «Але, кажуть, щось не бувале». «А як називається доповідь?» «Як називається? А я хіба не сказав?» «От що значить, пане Добродію, коли баби закрутять чоловікові голову. Назва звучить, пане Добродію, «Новий тип українця». «Що ви на це, га?» «Але що ще могло б затримати Орицю? «Я знаю, що вона любить такі кавалки, а може ще раз послати по неї?» Олена зітхнула з докором. Несторове захоплення невісткою Ілаковичів Перестало вже бути предметом жартів, а ставало темою журних розмов поміж тітками. Тільки свекруха Орисі не допускала подібних слухів до себе, а навпаки, де тільки траплялась нагода, вихваляла зразкове співжиття сина з невісткою. Нестор поплескав Олену по щоці, а потім з братською ніжністю притулив до грудей, либонь, аби уникнути її докірливих очей. Що ж ти, гелюню, поглядаєш на мене такими картаючими поглядами? Не Орис, Несторова вже примирилась своєю долею. А щодо Орисі, то я тобі скажу, пане добродію, що Несторова, хоч і нервова, але розумна, пане добродію, кубіта. Вона воліє Орисю чим кого-небудь чужого, бодай при родині гріх залишиться. «Га-га-га, я жартую, Галюню, жартую, серце. Хіба ти, пане Добродію, Нестора не знаєш?» «Ну, жарте жартами, але доповідь, кажуть, має бути щось надзвичайне. Шкода, дуже шкода, якщо Орися не попаде на неї». Незважаючи на таку палку Несторову агітацію, якось ніхто з сестер Річинських не виявив бажання йти на доповідь. Дівчат розхолодила сама персона-доповідача – романика. Сестри Річинські, за винятком зоні, що іноді для оригінальності любила появлятись на прилюдних зборах, не брали великої участі у громадському житті. Про романика мали вони дві діаметрально протилежні характеристики. Славина подруга Оксана говорила про романика з молитовним виразом на обличчі – і вольовий, і безстрашний, одним словом, дівчата, одним словом, вроджений вождь. Ще коли б до його характеру інше обличчя, то можна б дівчата розум втратити? Доктор Гук, якому в Річинських беззастережно вірили, був протилежної думки про вождя нашівських націоналістів. Перш за все він називав його не інакше, як авантюристом. Обзавівся, прошу я вас, Лейб Гвардією, шайкою таких авантюристів, як і він сам, і терором, нечувана річ, терором. Змушує громадськість визнавати його за політичну фігуру. Це ж скандал, безпрецедентний в історії нашого міста випадок. Я перепрошую, але я не можу, буквально не можу спокійно говорити про такі речі. Якось на зборах рідної школи Непрошений, незваний Поліз у президію А коли йому не хотіли дати слово То він своєю шайкою Щенив заколот Пішли в рух гнилі яйця І довелось розпустити збори Це страшно І головне всі його бояться Немає ніякої управи на них І поліція нічого їм не каже Я перепрошую але я не можу. Я відчуваю, як в мене починає озиватись печінка. Всі в нього запроданці, всі хруні, всіх нагак. А сам ніде не працює, живе на отриманні батька визначного державного службовця. І це називається патріотизм. Я не можу. Відчуваю, що цієї ночі в мене буде приступ. Я вас прошу, не питайте мене більше про нього, бо я пізніше відхворую це. Крім цієї, була ще одна причина, чому сестри не хотіли йти на доповідь Романика. Там годилося б їм триматися своїх двоюрідних сестер, а річинські соромились їх провінціальних сукенок і сільських манер. Отже, і від Річинських на доповідь явилась тільки Ольга з дочками Меланії, оскільки вводити кузин у вир громадського життя входило в її обов'язки. До цього часу Ольга бувала в народному домі лише з нагоди таких парадних оказій, як новорічний бал, перший і останній її бал за життя татка, концерти, огляд мод, а ще в дитинстві – з нагоди ялинки. Зал народного дому Ользі доводилось бачити лише у парадному електричному освітленні, прикрашеним килимами, вишиваними рушниками, живими квітами, сповненим добірною публікою. Бували це здебільшого одні і ті ж люди, які якщо й не були особисто знайомі між собою, то у всякому разі, мали добру обізнаність з біографіями присутніх. Одні й ті самі люди і та сама з невеликими змінами зовнішня обстановка створювали атмосферу сімейності. Здавалося, що ти не в громадському місці, а на іменинах у друзів. Зал Народного дому при денному світлі справив прикре враження. Стіни, неприкриті килимами – були облуплені, фарба на них, особливо на висоті людських спин, витерта А численні тріщини в'юнились в усіх напрямках, ніби сітка жил Завіса на сцені, яка при відповідному вечірньому освітленні здавалась шовковою Виявилась сатину і то вилиняла Публіка, що тепер наповняла зал, була здебільшого незнайома Олі не відчувала серед присутніх внутрішньої єдності, як це бувало перед святковими ойхазіями. Навпаки, кожний новий, входячи в зал з такою самою недовірою, приглядається до тебе, як ти до нього. Замість добрих парфум тхнуло тут тютюновим димом і дешевою пастою для чобіт. Доповідь Романика була призначена на 12 годину дня. Обминаючи в коридорі групу чоловіків, Ольга почула, як один з них обурювався, що вибрано саме такий незручний час, до того ще й будній день. Серед присутніх переважала молодь. Маруся примудрила сісти на лавці боком, щоб бачити кожного, хто входитиме до залу. Її цікавили не стільки хлопці, як дівчата, і не стільки дівчата, як фасони їх сукенок Мама мала рацію вертілась вона То волен, то в аврельчин бік Диви, диви Ця теж на низьких каблуках І майже всі у спортивних спідничках Тихше, тихше Вгамовувала кузину Ольга Було неприємно, що вже й сторонні Звертають увагу на розв'язну поведінку Маруськи та вона ніяк не могла втихомиритись. Тепер їй спокою не давала відсутність галантності у нашівських кавалерів. Маруся вертілась, сипала свої зауваження, ані трохи не бентежачись, що її чують не тільки Аврельця Золею. «Ти бачиш, а ти бачиш, вони, хами, навіть і не думають поступатись місце паннам. Дивись, дивись, як та з косами по плечах пробиває собі дорогу ліктями, а ті сидять, як бойволи, і регочуться. Тихше, Марусю, я тебе прошу. Проте, коли дівчата і хлопці опинились поруч, то відразу входили у свої ролі. Дівчата щебетали і робили очка до хлопців, а ті один наперед одного запобігали ласки панянок. З близьких знайомих, крім своїх двох шкільних товаришок, Ольга побачила ще й подругу Слави – Оксану. Олені товаришки були так зайняті розмовою з хлопцями, що взагалі не звертали уваги на те, хто ще крім них є в залі. Оксана, судячи по широких шерстяних спортивних штанах, так званих алібабах, мабуть, прибула на доповідь прямо з спортивного майданчика. Діставши собі для компанії ще двох таких, як вона, спортсменів Алі Алібабах, забралась з ними високо на саме підвіконня. Ольга з хвилину гіпнотизувала поглядом Оксану, поки та нарешті подивилась на неї. Оксана граціозним жестом привіталась, але Ольга на її мімічне запрошення пересісти до неї так само мімічно відповіла, що їй і тут непогано. Публіки набився вже повний зал Минула 12-та година А доповідач Все ще не появлявся Нарешті З-за куліс на сцену Вийшов невеличкий чоловічок В сірому костюмі З сірим обличчям і сірою чуприною Під їжака Ольга знала, що його прізвище Костецький І що він отримує від держави Пенсію за якусь інвалідність Очевидно він був у правлінні Народного дому, якщо йому доручено відкрити збори. Оскільки пан Костецький погано вимовляв букву Р, то романик вийшов у нього як Рльоманик, маю честь представити панству сьогоднішнього доповідача пана Олега Рльоманика. Доповідь про льошу панства буде дискусійна. Після доповіді можна задавати питання, а тепер ль поприльосимо пана Рльоманика починати свою доповідь. Ольга познайомилась з Романиком на весіллі у Ілаковичів. Удостоїлась навіть честі декілька разів потанцювати з цим вождем. Але яке було її розчарування, коли через кілька днів Романик, зустрівшись на вулиці, навіть не привітався з нею. «Очевидно, не впізнав», – подумала Ольга. Але Славко Ілакович, якому Ольга розповіла про цю зустріч, розвіяв її ілюзію. Романек добре впізнав Ольгу. Не привітався ж просто тому, що взагалі не визнає таких міщанських формальностей, як шапкування перед прекрасним полом. Видно, і цим разом нехтував міщанськими формами, бо галстук у нього зав'язаний косо, волосся наче навмисне розкуйовджене, а ліва рука демонстративно засунута в кишеню штанів. Високий, худорлявий, небритий, з гострими рисами обличчя, довгою шиєю і гострим випнутим кадиком. Романик нагадував Олі неопірене хижацьке писклятко. Він вийняв з бічної кишені піджака жмут паперів і демонстративно відсунув їх на бік. Мовляв, ось я який. Записки в мене є, але я буду користуватись послугами своєї надзвичайної пам'яті. Аврельця, пам'ятаючи мамині напучування, вийняла блокнот. Щоб записувати найцікавіші місця з доповіді «Пізніше даси мені!» – шепнула Марусі сестрі «Хай думають, що я готуюсь до виступу Пам'ятай, щоб пізніше блокнот мені!» Романик потягнувся до графина Налив у склянку води і смаком випив її Проїхав пальцями по чуприні Кашлянув і почав а почав він з того, голос у нього був напрочуд чистий, що, власне кажучи, українців як нації ще немає. В залі хтось зловісно кашлянув. Його підтримав другий, а за ним третій кашель, як перекличка. Романик, окинувши оком зал, вирішив пояснити. «Панове, я маю на думці українців як націю, в державно значенні. Зрештою, так сказати, мій реферат дискусійний. Після реферату буду давати відповіді тим, кому щось буде неясно. А тепер є прохання вести себе парламентарно і замкнути двері. Хто спізнився, хай нарікає сам на себе. Слушно, слушно, підтримали його з різних кутків залу. Романик знову ковтнув води, ніби цілющого трунку, від якого на нього повіяло натхненням. Отже, українців у розумінні нації будівника, нації творця прогресу історії ще немає. Ти, почувся чийсь голос зліве від Ольги, а Дніпрогрес то не прогрес? По залу прокотився дружний сміх. Ольга і собі посміхнулася. Надто вже до ладу сказалась оця гра слів. Романик, витягуючи по гусячому шию, від чого кадексовався то вверх, то вниз, продовжував. Отже, поки що українці проявили себе як отара баранів, яких експансивні загарбники для власних цілей ведуть на знищення, а вони йдуть з покірно похиленою головою – не здатні у своєму мерзенному сервілізмі на найменший опір. «Мой, та що ти?» – знову пролунав той самий глузливий голос ліворуч від Ольги. В залі загомоніло. Романек зробив рух рукою, мовляв, йому важко продовжувати в такому гаморі. «Дайте йому спокій!» – пролунав знайомий, як здавалось Олі, голос із задніх рядів. Для нього вигідніша теорія баранів. А втім, він же не про нас говорить, а про таких, як він сам. Продовжуйте про себе, пане Романик, продовжуйте. Втім, продовжуйте, пане Романик, було стільки явного глуму, що доповідач на мить розгубився. Гарячково, не здаючи, мабуть, собі справи, що робить, Почав збирати докупи Розкладені на підвищені папери «Романик, продовжувати!» Крикнув хтось безапеляційно Як можна було здогадатися з своїх Це опам'ятало доповідача Рука відсахнулась від паперів І він почав далі Отже, це нонсенс Бо боягузи і так приречені на смерть Сучасний українець «Не чинить опору насильникові, тому що в його склеротичних жилах замість крові тече гнила сукровиця, а мозок нації, її інтелігенцію точить хробак опортунізму, пристосовництва і рабського підлабузництва». «Без автобіографічних довідок», – вигукнув хтось із залу. Тс, тихо там, хай далі говорить, мовчати». Романик статечно перечекав, поки зал зовсім заспокоїться. Отже, українці такі, які вони є на сьогоднішній день. Це заповідник матолків, півголовків, роззяв, роль яких в історії зводиться до служіння куди менш природно обдарованим, куди менш талановитим, зате спритнішим, непозбавленим рицарського духу народам. «Українці – це стадо історичних дурнів!» Зал обурено загув, яких хитріші сусіди віками обкрадають і в музиці, і в живопису, і в наукових відкриттях. «Правду говорить!» – вигукнув хтось, стримуючи сміх. «Римляни в нас овідія вкрали!» В залі зробилось весело. Хто не зрозумів дотипу, Став упівголос допитуватись, хто це такий Овідій Та як його рибляний викрали у слов'ян Романик не зразу опам'ятався Врешті, снував він далі Українці, по суті, політична проститутка Яка на протязі віків продавала себе кожному, хто давав більше Но-но, гальмуйся на закрутах Десь з галереї впала фраза, як Каменюка «Не примазуйся до українців! Спокій, спокій там!» – зашуміло внизу «Дайте йому виригатись до решти, мовчати!» Найлагідніший епітет, що впав на адресу українців Це дурні Івани, які біжать з відкритими обіймами До кожної простягнутої руки Не знаючи у своїй тупоумності що друга рука того держить ніж за спиною. Крім того, українці, як слов'янське плем'я, з природи пасивні до найглибших основ своєї духовної структури. Історично відомо, що імпульс до державної творчості на слов'янському ґрунті давали чужі напливові елементи. Основу Русі поклали напівкочуючі завойовники – варяги. Завдяки їм, Почалася уніфікація і організація держави, яка спиралась на князівські дружини Козацька Україна виникла, теж дякуючи активним елементам, що напливали з Заходу через Польщу і Литву «Оселецці, оселецці!» – запищав хтось у залі підроблено тонким голоском Голова зборів, пан Костецький, який до цього часу намагався зберігати нейтралітет Звівся за столом «Прльошу панства, то неможлива рліч Як там далі піде, так, то я, прльошу панства, буду змушений для порлятку викликати Поліцію!» – підказав хтось залу «Зал зашумів? Певно, що так! Свій до свого!» Вже зовсім глузливо «Слухайте, поліції не треба аж визивати, вона й так! Слухайте!» «Лише чекає сигналу!» «Спокій!» – вдарив пан Костецький долоною по столі. «Де ми знаходимось? іде серйозний доклад ірляптом рляптом оселеці? Прольошу панства, це вже перерельходить всякі межі. Що за оселеці? Проль чому тут оселеці?» «А я зараз поясню», – озвався автор репліки. Шамотня в залі не вщухла, хоч здавалось, голоси й притихли Кілька десятків людей заворушилися на своїх кріслах, шукаючи очима того, хто подав голос Ольга із собі повернула голову в його бік, але за спинами так і не могла побачити там того Вчула тільки, як він голосно пояснював Тут доповідач каже, що українці взяли все з заходу це не зовсім історично вірно. Я хотів сказати, що, наприклад, оселецці і шаровари козаки запозичили від турків. Ні-ні, це факт. Я можу історично доказати. Йому не довелося давати історичних довідок, бо в залі знявся такий веселий гармидер, що він, Лебонь, сам своїх слів не чув. А про українсько російський взаємини – Нічи чирк. Десь недалеко від Ольги залунав той самий, що перед тим знайомий голос. Так ото, брате, фабрикується історія. Чекай, послухаймо, якого він далі харама нагнутиме. Романик, вкрай незадоволений, що його знову перебили, навмисне продовжував паузу. Нарешті почав перервану думку далі. Але ці елементи, отже, згодом деморалізувались і денаціоналізувались. Під впливом анархічного індивідуалізму українці, як і інші слов'яни, втрачають організаційно-творчі прикмети. Зразком всебічних духовних цінностей може служити сучасна культура Заходу, що виросла на ґрунті різнокровних сполук з перевагою германського елемента – що дає право нам говорити про її германський характер Глядіть і завидуйте Германець пише критику чистого розуму і винаходить залізницю Математик Ньютон автор коментарія до Євангелія святого Йоанна Музикант Кромптон винаходить прядильну машину Бісмарк прекрасний знавець музики Бетховена Гете Геніальний поет і великий хімік. Вашингтон, Ірвінг, дипломат і письменник. А Грибоєдов? Гукнув тут же хтось біля вікна. Не письменник і не дипломат? А Франко? Включились інші голоси. Не поет і не вчений? А Шевченко? Не геніальний поет і художник? А Міцкевич? Питав чийсь жіночий голос. Не геніальний поет і професор, дайте йому спокій, знову озвався знайомий Олі голос. Тато ж, все нікчемні слов'яни. Цим разом Романик, очевидно, вирішив перечекати шум в залі з олімпійським спокоєм, але оскільки шум не стихав, то йому довелось продовжувати. Отже, Історичні умовини закликають до життя новий тип українця. Це тип володаря, героя, творця. Ці високопарні слова так не гармоніювали з його мершавою постаттю, що Ольга аж очі заплющила, щоб не дивитись на нього. «Наступає епоха українського ренесансу», – продовжував романик, «який мусить бути куди глибший», куди більш значний для історії, ніж італійський ренесанс, ніж французька революція. Адже йдеться про створення нового типу української людини, яка, по суті, має бути людиною з прометеївськими поривами духу, з геркулесівськими розуміннями труднощів, постійно активна, повна життя, фаустівська людина. Олі стало смішно. І Прометей? і Геркулест, і Фаус? Можна б вплести у цей вінок ще й Самсона, Спартака, нашого Кирила Кожум'яку. І що з того? Романик однаково не перестане від цього скидатись на неопірене хиженя. На шляху до здійснення цих історичних завдань нація мусить зміцнювати свої біофізичні сили та поширювати територію, Хоч би шляхом загарбництва чужих земель. Історію творять мужчини, а призначення мужчини є «війна і ненависть». Бо хто не вміє ненавидіти, той не є мужчина. Українська ж нація поки що не дала справжнього мужчини в біограмадському суспільному розумінні цього слова. Щойно новий тип українця дасть здоровий початок справжньому мужчині – а, «А про рецепт на того нового українця можна довідатись?» охрипле охриплий витко навмисне замаскований голос. У залі знявся сміх, з якого виділявся розкотистий чоловічий голос, і він спіявся, наче пив ковтками воду. Почулися погрозливі вигуки, як можна здогадатись, однодумців доповідача. Романик ображено замовк. Поза тим, ця примусова пауза знадобилась йому для того, щоб висякати носа та розчесати пальцями довге грібне волосся, що весь час спадало йому на щоки і робило його вузьке неголене обличчя зовсім мавпоподібним. Слово знову взяв пан Костецький. «Панове, панове, проляшу спокійно, будемо, «Прльодовжувати! Прльошу панства! Після доповіді будуть запитання! Прльошу ще льохи зарльжатись! Прльошу вас, пан Рльоманик!» Отже, почав улюбленим слівцем Романик, але в його голосі не почулося вже попереднього розмаху. Всім було ясно, що опозиція готується до наступу, і це, очевидно, вплинуло негативно на самовпевненість доповідача». Отже, виходячи з біофізичних і біопсихічних законів, українська нація для того, щоб спромогтися видати себе над людину, тобто новий тип українця, мусить до своєї гнилої густої крові прийняти свіжу, здорову струю. Іншими словами, ту застояну сукровицю треба змішати з життєдайними пернями германської крові. «Де Рим, а де Крим, а де зелені свята?» – вигукнув хтось з гальорки, і зал знову, начеб хто підпалив сміхом. Спадковість за майстером Гінтером – це пізнані і признані вартості, повна гармонія з собою, відкинення всяких ухилів, викликаних надбудовами ззовні, здійснювання у власній життєвій поведінці, а в біологічному – це поставлення перед власні очі своєї власної душі духовних вартостей, втілених у зразкові покоління.